«Та що би ви, тату, кажете? Та ж усі діти в селі так роблять, а вона панна, чи що? Щоб мені худоби не попасла влітку, а їсти хоче. Як не хочеш давати її їсти, я тебе не силою, але дитині я кривди не дам зробити. Ще нині поїду до суду, щоб їдали іншого пікуна, а може знайдеться такий, що вигодує її з 23 моргів ґрунту та й до школи буде посилати». Ганна вже замовчала бо таки боялися того, щоб у неї Олюнчиного ґрунту не відібрали. Не було іншої ради, як лишити Олюньку в школі і через літо. У тій порі ходило дуже мало дітей до школи, то Олюнька могла навчитися більше, ніж у зимку. Ціле літо, особливо в погідні дні, відбувалася наука в садку під грушами, що колом обсіли Пишнівську школу. Олюнька робила великі поступи в науці, а вчитель порадив Луцеві купити Олюнці другу книжку.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 або знайти чоловіка, котрий би мав силу й відвагу дивитися Ганні на пальці і вступатися за сиротою. Першого способу не хотів Луць хапатися. Йому жаль було сина, що мав би великий клопіт з рахунками при зміні опікуна. Все ж таки, хоч називав Андрія «фартушкевичеми бабою», любив його і не хотів йому лиха. «Та нехай там», – думав собі, – «голюнька не збідніє, а він трохи споможеться». У нього троє дітей. Так старий задумав привести другий свій план. Такого, власне, чоловіка, якого йому треба було, знайшов він в особі Шевка. Довго розбирав Луцю справу на всі боки, а в кінці вирішив піти до одної неділі до Шевка. Шевко привітав щиро старого Луця та попросив його на другий бік, до ізби. «Я до вас, пані Якуб'є.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 З тим великого клопоту не буде. Давайте мені на те своє слово. Даю вам слово. Але шляхицьке слово. Так є шляхицьке слово.